місяців, то схудне кілограмів на 9. Рівень цукру в крові нормалізується і ризик розвитку діабету знизиться. Щойно в аналізах моїх клієнтів з'явилися зміни і лікарі це помітили, у мене додалося роботи. Минуло півроку після переїзду а мій день був розпланований із 7.30 до ранку до 7.30 вечора. У вихідні та святкові дні я працювала з документами, надсилала лікарям висновки і розсилала нові листи й буклети з описом своєї діяльності. Так, також намагалася шукати підробіток у газетах, журналах і на телебаченні. Це виявилося складним завданням. Я їх не цікавила, мене ніхто не знав. Що про мене почули, я почала відвідувати дієтологічні конференції, готувати виступи, надії, що мене помітять і запросять як лекторку ще кудись. Знову таки не все вдалося одразу. Я провела один семінар на тему харчування після чого розсилала буклети в різні корпорації. Мене запросили провести ще один, і я розсилала ще більше буклетів. Зрештою, я почала проводити семінари регулярно. Мене також запрошували для консультації представників харчової індустрії. Невдовзі я стала головою спілки практичних дієтологів «Онтаріо» а згодом президенткою спілки практичних дієтологів Канади. Тепер представникам медії телефонували мені з проханням проконсультувати якісь сюжети на телебаченні та з питаннями про здорове харчування. У 1994-му, за 4 роки після нашого переїзду до Торонто, я виступила перед Канадською асоціацією дієтологів. На зустрічі були присутня директорка одного видавництва – «Я хочу, щоб ви написали книжку», – сказала вона мені після доповіді. Усе це стало можливим завдяки тому, що я не відступила і була наполеглива. Деякі жінки дуже сором'язливі або неупевнені в собі. Іноді вони просто бояться, що їм відмовлять, тому не хочуть ні про що просити. Здається, у чоловіків таких проблем немає» деякі, нарідко це пихаті й некомпетентні особи, вважають, що вони неперевершені, що заслуговують на кращу роботу, на більшу платню, на привілеї, на особистий кабінет із великими вікнами. Ми бачимо таке надто часто. Пригадую, як познайомилася з жінкою, яку щойно звільнили. Я запитала, де вона планує шукати нову роботу. Жінка відповіла, що все світ про неї подбає і щось з'явиться. Я сказала, що найліпше, мабуть, розіслати резюме. Кажете, ви вже надсилали 20 резюме і не знайшли роботи? Що ж, тоді вітаю в моєму світі. Пам'ятайте, що наполегливість спрацьовує, принаймні, іноді. Якщо ви попросили і почули відмову, оближте це і рухайтеся далі. Але якщо ви дуже хочете чогось, попросіть знову і знову. Розділ 18. Почувайтеся фантастично. Не живіть своїми розчаруваннями. Усі мої діти вступили до університетів і покинули дім. Це було цілком їхнє рішення. Я працювала в університеті Торонто, і мої діти могли б навчатися в ньому безплатно, якби вибрали медицину чи право. Вони могли залишитися зі мною і не платити ні за житло, ні за їжу. Проте кожен із них вибрав власний шлях. Ілон поринув у вивчення фізики й бізнесу. Кімбал теж вивчав бізнес, а Тоска подалася у кінематограф. Їм довелося самотужки здобувати гранти і студентські позики, самим дбати про себе. Але вони давали собі раду. Я була щаслива, що діти вирішили стати незалежними і піти своїми шляхами. А може їм просто остогит мій бобовий суп? Люди казали, що я страждатиму від синдрому порожнього гнізда, тому що жила тільки для дітей. У цьому є сенс. Мої клієнти розповідали, як сумують без своїх дітей. Тож я думала, що теж почуватимуся так. Але ні, я насолоджувалася життям. Виявляється, те, що стається з іншими, не обов'язково станеться з вами. Пригадую, як одна 90-річна особа сказала, 95% того, через що ви переймаєтеся, ніколи не станеться». Коли дім покинула моя остання дитина, Тоска, я сказала собі, «Я вільна, аж не віриться». Уперше за 20 років я жила сама. Тепер я могла робити гімнастику посеред ночі і не перейматися тим, що приготувати поїсти і ходити вдома голяка. Щоправда, останнє я спробувала лише раз і відтоді віддаю перевагу футболкам. А потім мене попросили написати ту книжку. Я писала по 5 годин, щоночі і по 12 годин у вихідні. За три місяці у мене вже був чорновий варіант. Мені дуже корділо нарешті показати текст своїм дітям. Щомісяця я відвідувала когось із синів або дочку. Для цього я заощаджувала по дві тисячі доларів щомісяця на квитки і на покупки для дітей. Я знаходила найдешевший авіарейс і їхала в аеропорт автобусом, щоб не витрачати грошей на таксі. Іноді мені вдавалося знайти рейс за 150 доларів. Решту заощаджених грошей я витрачала на те, чого потребували діти. Продукти, одяг чи меблі – Тож, закінчивши писати книжку, я поїхала до Ілона, який навчався у Вортоні. «Що будемо робити?» – запитала я. «Поїдьмо до Нью-Йорка», – сказав він. Тож ми сіли у потяг до Нью-Йорка. Весь день ми гуляли містом і робили все, що мають робити туристи. Коли ми сиділи в Рокфеллерському центрі, я простягнула Ілонові свій рукопис. Я намагалася наповнити книжку цікавою інформацією про калорії, метаболізм та незмінні нутрієнти. Ілон прочитав уривок і сказав, «Це нудно». «Що ти маєш на увазі?» – запитала я. «Чому до тебе щодня приходить 25 клієнтів? Що вони хочуть від тебе почути? Їм потрібна порада дієтолога». «Тоді це й має бути у твоїй книжці», – сказав Ілон. «Навіть у юному віці мій син демонстрував дивовижну мудрість». Я дослухалася до нього. Тепер щоразу, коли до мене приходять клієнти, я розповідала їм про свою книжку і просила дозволу робити нотатки під час наших зустрічей, щоб я могла написати про них. Звісно ж, не виказуючи імен. Клієнти просто закидали мене пропозиціями. Зокрема, вони хотіли, щоб крім планів харчування, я розповідала про основи стилю і самооцінку, бо під час зустрічей я нерідко радила одним змінити зачіску і стиль, іншим випрямити спину і більше всміхатися. І я написала про все це. Тепер мої діти відреагували на рукопис енергійніше. Мені допомагали всі. Кімбал п'ять разів вичитав книжку. Тоска каже, що зробила це шість разів. Я пам'ятаю, як моя мама читала її вголос, щоб переконатися, що все гарно звучить. Мені дуже пощастило мати родину, у якій усі допомагають одне одному на шляху до успіху. Видавці вирішили назвати книжку Feel Fantastics почуватися фантастично. Бо за їхніми словами, саме це вони відчули, читаючи. Чи рукопис. А ще вони хотіли, щоб на обкладинці було моє обличчя. Вони оплатили фотосесію. Я запросила знайомого фотографа, а Джулія подбала про моє вбрання, зачіску і макіяж. Я вдягнула елегантний червоний костюм. На той момент це була найдорожча річ, яку я будь-коли купувала. Та все ж гроші я витратила не дарма, бо цей костюм ставав мені в пригоді безліч разів, коли доводилось десь виступати. У ті дні ще не було соціальних мереж, тож ніхто не помічав, що я щоразу вдягаю те саме. Я нарешті почала відчувати, що чогось досягла у своїй кар'єрі. Мене додалі частіше запрошували на виступи, завдяки чому мою книжку активно купували. Одного разу мене запросили в штаб-квартиру компанії Kegels. Я розповіла про зв'язок між здоровим харчуванням і самооцінкою. «Якщо ви їсте здорову і поживну їжу, то стаєте енергійнішими, почуваєтеся ліпше і упевненіше». Той виступ призвів до приголомшливого прориву в моїй кар'єрі. Позгодом представники «Келлокс» зв'язалися з видавництвом і запитали, чи можна розмістити зображення моєї книжці на коробці пластівців зі спеціальної серії – це була частина кампанії, присвяченої жіночій самооцінці. Я стала першою серед дієтологів, чия книжка, а разом із нею й обличчя опинилося на коробці пластівців. Ось тоді я справді почувалася фантастично. Кей розповідала, що була безмежно щаслива, коли заходила до супермаркету і бачила цілу полицю, заставленому пластівцями, з моїм обличчям. Якось вона вказала на коробку з пластівцями в купцеві, що стояв поруч і вигукнула. «Це моя сестра близнючка. Замість того, щоб розділити її захоплення, і чоловік швидко пішов геть. Ми з довго з цього сміялись. Я була дуже задоволена і пишалася своїм бізнесом. Успіхами дітей і своєю книжкою. Я досить довго жила в різних орендованих квартирах і в 46 нарешті вирішила, що готова до нового випробування – купівлю будинку. Цей час настав. У мене були невеликі заощадження, тож я знайшла гарненький двоповерховий будиночок неподалік від мого офісу в Торонто. У Канаді для купівлі будинку достатньо було п'яти відсотків. Першого внеску. Будинок коштував 200 тисяч доларів, а на банківському рахунку у мене було 10 тисяч. Власне, це були перші в моєму житті банківські заощадження – я пішла до банку у відділення, розміщене у престижному торговому центрі, і подала заявку на кредит. Я вже працювала в тому центрі моделлю, і менеджер про це знав, тож я думала, що це мені допоможе. Вони знали, що я маю роботу, і я була певна, що маю заявку, приймуть. Я чекала два тижні, але не отримала ніякої відповіді. Тоді я сама прийшла у банк і сказала, ви обіцяли зателефонувати мені ще тиждень тому стосовно моєї заявки. Менеджер зам'явся, а тоді повідомив. Вашу заявку відхилили. Мені сказали, що мій прибуток за останні п'ять років був надто малим, а ще я й хотіла бути єдиним власником будинку. Вони сумнівалися, що я зможу виплатити всю суму. Це стало для мене неприємною несподіванкою. Я була зразковою клієнткою, і вони бачили, що я працювала моделлю в тому торговому центрі. Але все одно відхилили мою заявку. Хай там як, то на мене чекала робота. Тож я просто не мала часу жаліти себе. Це лише означало, що з будинком доведеться почекати. Я повинна була зосередитися на тому, щоб заощадити більше грошей. Тоді у мене буде переконливий аргумент. У той період Кімбол працював у Торонто і щодня заходив до мого офісу, щоб зателефонувати Ілонові. Коли мені прийшов 800 доларовий телефонний рахунок, я запропонувала Кімболові переїхати до брата. Тож він оселився в Кремнівої долині, щоб допомогти Ілонові запустити їхню першу технологічну кампанію. Усе це відбувалося ще на світанку ери інтернету. Та кампанія мала назву «Зіп-2». Вони пропонували клієнтам електронні картки з прокладеними на них маршрутами від одного до іншого пункту, а також співпрацювали з відомими газетами, які хотіли вийти в онлайновий світ. У той час це були оригінальні, свіжі ідеї, і мені вони здавалися чудовими. Я думала, що компанія моїх синів допоможе зробити життя людей простішим і готова була на все, щоб підтримати їх. Що шість тижнів я відвідувала їх у Кремнєвій долині, де вони працювали над своїм бізнес-планом. Купувала їм продукти, одяг, меблі і платила за друк. Хлопці не могли отримати кредитку в Штатах, тож я віддала їм свою канадську. У них закінчувалися гроші, а компанія потребувала внесків. На щастя, я ще мала ті 10 тисяч доларів у банку, тож віддала їх Ілонові і Кімбалу. Я вірила в їхню справу. Напередодні зустрічі з інвесторами, які могли надати хлопцям венучний капітал, ми з Кімбалом пішли в магазин Кінкос, де можна було в кольорі роздрукувати документи, потрібні їм для презентації. Я заплатила за це, бо кольоровий друк коштував по доларові за сторінку, а тоді це було дуже дорого. Наступного ранку ми були дуже виснажені, бо нікому з нас не вдалося виспатися. Звісно, з Іланом усе було гаразд, бо він ніколи не спав. Постійно сидів допізно, працюючи над кодом для їхньої програми. Хлопці вже місяцями зустрічалися з різними людьми і намагалися просунути свою ідею. Того ранку вони зустрілися з двома інвесторами, і ті погодилися надати їм менчурний капітал. Мої сини просто горлали від захвату. Увечері я сказала – «Сьогодні ми йдемо в найкращий ресторан у місті. Ми сиділи в тому розкішному ресторані, заморені, недбало вдягнені, але до нас ставились дуже люб'язно. Ми не розуміли, чому офіціанти такі ввічливі. Я навіть не пригадую, що ми тоді їли. Раніше ми харчувались лише в якихось забігайлівках, де можна було швидко з'їсти щось недороге навіть о другій ночі». Кімбал сказав, мені що досі відчуває присмак їхньої курки в лаваші. Офіціант приніс нам рахунок. Я оплатила його і сказала хлопцям – Більше моєї кредитки ви не побачите. І я не жартувала. Тож так я навчилася не зупинятися і не жити своїм розчаруванням. Якщо вам щось не вдалося і ви засмутилися, вирушайте в іншому напрямку. Якщо вам відмовили в чомусь, або ви не отримали бажаної роботи, просто забудьте про це і рухайтесь далі. Якщо вам не дали позики, і далі працюйте, щоб покращити свій кредитний рейтинг. Усе це неодноразово ставалося зі мною. Мені не пощастило в шлюбі і в заєминах. Мені дуже часто відмовляли, коли я шукала роботу. Моє життя кілька разів, образно кажучи, сходило з рейок. Тож мені доводилось переїжджати в інші міста і навіть країни. Чоловіки покидали мене і спершу це вибивало мене з колії на 6 місяців. Наступного разу на 3 місяці, відтак на 3 тижні, на 3 дні. Я дуже шкодую, що дозволяла собі так довго бути пригніченою. Якщо ви зосереджуєтеся на своїх бідах, то стаєте занудними і нецікавими. І це відштовхує людей від вас. Коли «Поцієнти приходили до мене засмучені, я казала їм випрямити спину і усміхатися. Я не дозволяла їхньому смутку погіршити мій день». Вони сміялися і дякували за пораду. Іноді мені дуже потрібні були гроші, і я розраховувала на модельне замовлення, а мені раптом відмовляли. Було страшно. Але я звикла до цього. Тепер, коли мені відмовляють, я думаю про те, що матиму більше часу на свого пса. Він такий щасливий, коли я вдома. У мого віку є велика перевага. Усі розчарування і невдачі, які зі мною стаються, я вже колись переживала. Тепер я забуваю за них значно швидше». Намагайтеся зберігати позитивне ставлення до життя. Час лікує. Чіться забувати про невдачі швидше, ніж вдалося мені. І заведіть собаку. Розділ 19. Рухайтеся вперед. Іноді найліпше рішення почати все спочатку. У кожної людини, яка переїжджає... Є на це певні причини. Щоб змінити місце проживання, потрібні магомі мотиви, бо це не просто. Моя мама переїхала з Музджо до Раджайни, щоб заснувати власний бізнес. Крім того, вона якийсь час жила в Нью-Йорку і Чикаго, де вивчала танці. Мій тато покинув ферму, на який виріс, щоб стати хіропрактиком. Він переїхав до Раджайни і зустрів там мою маму. Коли ми приїхали до Південної Африки, батько вибрав. Приторію, бо йому сподобалися фіолетові квіти, жакардани Перші мої переїзди були пов'язані з навчанням або кар'єрою Пізніше я переїжджала, щоб утекти від скрутної ситуації Після цього переїжджала, щоб бути разом зі своїми дітьми Або щоб знайти місце, де буду щасливою До того ж, я любила мандрувати і досліджувати нові місця Нові країни і культури. Моя сестра-близнючка каже, що у мене шило в одному місці. Згодом почали переїжджати мої діти. Заради навчання, створення сім'ї, заради нових можливостей. Я переїжджала, щоб бути разом із ними. Потім, щоб бути подалі від них, а відтак знову вирішувала бути ближче. Протягом свого дорослого життя я встигла пожити в трьох країнах і дев'ятьох містах. Переїжджати завжди складно, особливо, коли йдеться про нову країну. Коли в Канаді змінилися закони, я дізналася, що можу передати своє громадянство дітям, які вирішили переїхати до Північної Америки. Для мене почалися довгі місяці паперової тяганини. Я заповнювала бланки, сиділа в чергах, щоб заповнити бланки чи запитати, як правильно їх заповнити. Я здавала стоси документів, а після цього ще стоси. Коли я нарешті отримала громадянство, мені сказали, що всього цього можна було не робити, тому що я народилася в Канаді. У Торонто я переїжджала з місця на місце двічі – у Нью-Йорку тричі я намагалася усе передбачити і брала з собою лише ті речі, які були варті ціни транспортування. Раніше я возила з собою цілі стоси наукових журналів, що займали багато місця. Вони були величезними. Тому за перевезення треба було платити досить багато. На щастя, веру інтернету я можу брати з собою лише ноутбук. Усі потрібні мені статті легко знайти онлайн. Щоб часто переїжджати, потрібно бути дуже організованим. Зате так можна позбавитися від без сміття фізичного і емоційного у Торонто я була щасливою і успішною. Але діти хотіли, щоб я жила поруч із ними. Я взагалі не замислювалася про переїзд. Думала, що залишуся в Торонто назавжди. Таким був мій план. Але, напевно, настав час для нового плану. Переїзд до США був найскладнішим з усіх. Мій тато народився у Міннеаполісі. Тому я пішла в Генеральне консульство США в Торонто, щоб дізнатися, чи можу отримати американське громадянство. Я просиділа в черзі кілька годин разом із ще двома сотнями потенційних іммігрантів. Мені вручили гігантський стос паперів, які треба було заповнити. Крім того, треба було підтвердити всі необхідні документи. Я ходила в консульство півроку і просиджувала в чергах по півдня лише для того, щоб потім дізнатися, що не можу отримати американське громадянство, бо мій батько виїхав із США більше ніж за 6 років до мого народження. Тож ці двері виявилися зачиненими. Довелося подавати заявку на на візу H1B. На це я витратила ще кілька місяців. У 48 я знову сіла за книжки, щоб скласти американський іспит і отримати право розпочати приватну практику в США. Це означало, що мені довелося ґрунтовніше повторювати біохімію. До того ж, усі виміри тепер були подані в імперській системі, в уніцах і фунтах, фунтах і дюймах. Решта світу користувалися матричною системою. Ви не уявляєте, як це складно вивчати те саме у двох системах МІР – Зате тепер мені простіше вступати перед міжнародною аудиторією. Я страждала від запалення сідничного нерва і не могла нікуди ходити. Але могла працювати, сціпивши зуби і вчитися, лежачи на спині. Погодьтеся, готуватись до іспиту у ліжках не так уже й погано. Я не була певна, що складу іспити, але мені все вдалося. Тож продала свою практику в Торонто і переїхала разом із синами у «Мантіо але там я не побачила ні гір, ні мальовничого краєвиду. Дітей я теж не бачила, бо вони працювали вдень і вночі. Кімбал уже навіть не пам'ятає, що я жила з ними та Іланом три тижні. Це й не дивно, бо вони весь час працювали. Я сказала, мені потрібне життя, я мушу переїхати до великого міста, мабуть подамся в Сан-Франциско. У мене знову був дуже скромний бюджет, бо я ще не почала працювати, а грошей від продажу приватної практики в Торонто мені вистачило б ненадовго». Я позичила автомобіль Кімбала і поїхала до Сан-Франциско, щоб знайти собі квартирку. Оскільки в США у мене не було кредитного рейтингу, я вдягнула свій найкращий костюм, щоб мати презентабельний вигляд. Озброїлася банківським чеком для оплати і вистоювала в довгих чергах, щоб винайняти собі квартиру. Але все марно. Я ледве-ледве знайшла агента, який погодився віддати мені в оренду невеличку мебльовану квартиру в районі Нобгіл за яку я могла протити кандидатською кредиткою. Мене це влаштовувало, бо в мене було зовсім мало речей, здебільшого журналу та книжки з дієтології. Друзі, які приходили до мене в гості, дивувалися, що я живу в такій старомодній квартирі. Мовляв, це геть на мене не схоже. Але мене це не хвилювало, бо я і таку ледве знайшла. До того ж мені подобалося, що на першому поверсі будинку була бібліотека, а ще я мала приймати в цій квартирі своїх клієнтів. І знову я почала з написання листів лікарям Докладно описала свою пропозицію І сподівалася, що вони радитимуть мене пацієнтам Я виступила в різних місцях Сан-Франциско Здебільшого безплатно, бо там я була новенькою Тож мусила використовувати будь-яку можливість, щоб про мене почули Ці зустрічі були зазвичай погано організовані і малолюдні Але я цим не переймалася, бо навіть попри це іноді знаходила нового клієнта А ще зрозуміла, що більше тобі плати то ліпше до тебе ставляться. Щоразу, коли я проводила семінар, то роздруковувала його програму і використовувала її для самореклами. Я додавала цю програму до листів, що надсилала в асоціацію дієтологів та різноманітні корпорації, щоб заявити про себе як про лекторку, але нікого це не зацікавило. Справи просувалися вкрай повільно, у мене закінчувалися гроші. За три місяці було вже нічим заплатити за проживання, і одного дня я просто розплакалась. Я зателефонувала своїм хлопцям. Кімбал сказав, що тоді вперше почув, як я плачу». «Ми заплатимо за твою квартиру», – запропонував він. Мені ця ідея не сподобалась. Але сини наполягали, мовляв, їм усе одно ніколи витрачати гроші, бо вони постійно працюють. Я почала шукати дешевшу квартиру, щоб більше не мати таких проблем. Єдине житло, яке мені вдалося знайти, було в районі Тендерлойн, який мав погану славу. Там було брудно і темно, а у під'їздах тхнуло. Зате житло було доступним. Діти племінники допомогли мені переїхати. Друг, що мав фургон, зголосився перевезти ліжко, яке продав мені хтось із колег. Разом ми завезли все до нової квартири. На щастя речей у мене було мало. Ще одна колега віддала мені свої підробітки з трьох фітнес-центрах. Вона пояснила, що мусить добиратися туди півтори години і не хоче витрачати стільки часу для кількох клієнтів. Цього мені вистачило, ще б певний час пожити в сан Франциско. За рік до мого 50-річчя діти подарували мені крихітний дерев'яний будиночок і такий самий дерев'яний автомобіль, пообіцявши, що колись подарують справжній будинок і автівку. Це було так мило. Коли ж сини продали ЗІП-2, то сказали, що я починала вибирати собі будинок і автомобіль. Ми з Тоскою шукали варіанти в сан Франциско, але вона хотіла, щоб я переїхала до неї, у Лос-Анджелес. Тож ми почала шукати будинок і там. Саме тоді мене запросили виступати з лекцією про бізнес у сфері дієтології в Нью-Йорку. Я одразу закохалася в це місто. У Нью-Йорку люди ходять швидко, говорять швидко, думають швидко і роблять те, що кажуть. Мені серед них комфортно, подумала я. Тож сказала дітям, я переїжджаю до Нью-Йорка. Ось так ні з того, ні з сього, здивувалися вони. «Мені бракує адреналіну», – пояснила я. У Нью-Йорку мене прихистили бізнесові партнери одного мого клієнта. Я намагалася якомога швидше знайти собі квартиру, але зовсім не знала міста. Вони казали, «Шукай щось у верхньому ідсайді. А в центрі міста не можна щось знайти?» «Ні, за 42-ю вулицею ніхто не живе». І знову ніхто не хотів здавати мені квартиру в оренду, тому що у мене не було кредитної історії. Я сказала, що можу заплатити готівкою на рік наперед. Так, роблять тільки наркобарони і проститутки, пояснювали мені. Мені радили шукати житло, за яке можна платити щомісяця за канадською кредиткою. Нарешті я знайшла в довоєнному будинку квартиру, яку могла купити. Вона була на 22-й вулиці між парком та Бродвеєм на 10-му поверсі. Там були величезні вікна, звідки я бачила десятків зо три водонапірних веж. Мені сказали, що це дуже круто. Я думала, що проведу тут решту свого життя, бо коли ти опиняєшся в Нью-Йорку, то почуваєшся так, ніби перебуваєш у центрі світу. Однак знайти своє місце в цьому мегаполісі складно. Згодом виникли певні проблеми з житлом, кооперативом, і я почувалася розчарованою, пригніченою. Тоді в Тоске народилася близнята, і я поїхала в Лос-Анджелес, щоб допомогти їй. Донька переконала мене не повертатися до Нью-Йорка. Тож я продала свою квартиру, роздала всі кімнатні рослини, а також усе своє з кухні. Частину речей віддала на склад, а деякі меблі надіслала родичам. Я жила в Тоски вісім місяців, а тоді купила квартиру. Це було дуже вдале рішення. Тепер я щаслива, що живу у Лос-Анджелесі. Поруч із двома дітьми і самими онуками. Хоча і далі багато подорожую. Переїжджати завжди складно, навіть якщо ви вже маєте певний «Досвід, щоразу мені вдавалося планувати переїзд краще. Я навчилася віддавати те, що не було варте транспортування. Продала громадські меблі, а деякі речі віддала на склад». Крім того, що саме переїзд – це складний процес, перші кілька років після нього обов'язково будуть для вас випробуванням. Ви почуватиметесь самотніми і часто губитиметесь – і в прямому, і в переносному значенні. Оскільки я працювала приватно, мені доводилось щоразу сповіщати про зміну адреси всіх своїх клієнтів. Навіть коли я переїжджала в межах міста. Але для мене все це було того варте – та все ж, я б не радила вам переїжджати, якщо сумніваєтеся в тому, що переїзд змінить ваше життя на краще. Якщо ж вважаєте, що це поліпшить вашу життєву ситуацію, тоді спробуйте. Вам потрібна буде причина, щоб переконати себе переїхати. Можливо, ви хочете мати доступ до нових можливостей. Утекти зі скрутної життєвої ситуації або просто ризикнути і змінити щось. Рішення переїхати може виявитися найкращим у вашому житті. Розділ 20. Зовсім на тебе не схоже. Виходьте за рамки. Протягом життя вас часто просять зробити те, що вам робити не хочеться. Наприклад, виступити перед глядачами. Страх перед публічними виступами дуже поширений, і багато хто з нас ним тикається. Можливо, вам теж час від часу доводиться представляти себе на зустрічі, спілкуватися з клієнтами, чи навіть переконувати інвесторів у тому, що ваша діяльність варта фінансових інвестицій. «У мене ніколи не було значних проблем із публічними виступами. У дієтологічних колах я почуваюся комфортно, бо впевнена у своїх знаннях». Я постійно вчуся і ще 5 років складаю по 75 іспитів, кожен з яких триває годину, щоб підтвердити свою кваліфікацію. Також щодня читаю нові дослідження. Як комерційна модель, це значить, що я знімаюся для каталогів, виконую замовлення на авіакомпанії, готелі, стоматологічні клініки, косметичні компанії. Я теж почуваюся дуже впевнено. Коли ж мені не затишно? Якщо я нова людина в місті і перебуваю в оточенні незнайомців, я вже розповідала вам про це. Крім того, за всю свою модельну кар'єру я двічі потрапила в дуже незручну ситуацію. Мене, жінку, який за 60, фотографували оголеною. Уперше таку фотосесію запропонував журнал Тайм, але я сказала ні, я не знімаюся оголеною. Вони почали умовляти мене. Я зателефонувала Кімбалові й тосці, щоб порадитися з ними. «Ти ж не знімаєшся оголеною», – сказала Тоска. «Мамо, це ж тайм. Усе буде гаразд», – заспокоїв мене Кімбал. І він не помилився. Усе було гаразд. «Коли вас просять зробити щось за межами вашої зони комфорту, сказати ні, нормально. Я відмовилася зніматися оголеною протягом 50 років». Але подумала, що таймі справді якнайліпше підходить, щоб спробувати. Це принаймні раз у житті. Мене знімав відомий фотограф. І йому все вдалося просто чудово. Тому вважаю, що це було того варте. Я трохи боялася підготовки до фотосесії, але мене залишили в кімнаті з двома жінками, які допомогли з природнім макіяжем і зачіскою. Усе було добре. Вони посадили мене і поставили переді мною дзеркало, щоб я могла побачити, якою буде фотографія. Лише після того зайшов фотограф, зробив знімки і покинув кімнату. І знову все було добре. Фотографії виявилися дуже гарними і стильними. Але зрештою Тайм вирішив помістити моє фото не на обкладинці видання, а як перше фото розділу про здоров'я. Мою агентку і фотографа це засмутило, бо їм замовляли фото на обкладинку. Не засмутилась лише я, бо мене дуже кортіло бачити себе голою в кожному кіоску з пресою. Тож для мене все складалося якнайліпше. Після цього моїй агентці в Нью-Джерсі зателефонували з журналу «Нью-Йорк» і теж попросили, щоб я знялася оголеною. Вони хотіли зробити фото, схоже на відому світлину вагітної Демі Мур. Тож я повинна була здаватися вагітною. Я саме була з Тоскою після її розмови з агенткою сказала їй, «Ти не повіриш, вони хочуть сфотографувати мене так само, як Демі Мур». «То зроби це?» – такою була її відповідь цього разу. «Навіщо мені це?» «Бо це ж легендарне фото. Я не мала наміру погоджуватися, але Тоска мене переконала. Їм були потрібні природні знімки, але з різким освітленням, бо вони хотіли, щоб я мала вигляд на всі 70 – Мені було 62 і мене хотіло ще трохи зістарити Я не заперечувала, бо це вже було не вперше На мені були труси від тілесного кольору і силиконові накладки на груди Але я весь час почувалася цілком оголеною На фотосесію також запросили жінку, яка за кілька днів мала народити Вона забула про своє татуювання внизу живота, тож його потім довелося фотошопити Нас обох сфотографували, а тоді її живіт причепили мені, щоб я здавалася вагітною Це фото миттєво розлетілося Світу. Воно з'являлося на телебаченні та в газетах під заголовками. А чи не застара вона для цього? Чи варто жінкам народжувати після 50? Тощо. Це кілька місяців на ще одній фотосесії мене привітали з тим, що мені вдалося так швидко схуднути після вагітності. Я сказала їм, що не була вагітна, адже мені вже 62. Потім мене часто запитували. Ви почувалися комфортно, знімаючись оголеною? Ні. Мені було страшенно некомфортно і соромно. Але цих емоцій непомітно на моєму обличчі, бо я – професійна модель. Я погодилася знятися оголеною, тому що довіряла обом журналам. Тепер я знаю, як це. Тож немає сенсу погоджуватися на таку фотосесію ще раз. У моєму житті було багато ситуацій, коли вихід із зони комфорту виявлявся чудовим рішенням. Якось мені треба було танцювати в образі Марти Грем. Для фотосесії. Я зрозуміла, що намагаюся стрибати вище від власної голови. Я погано танцюю, тому передивилася безліч відео і просто намагалася повторювати рухи. У деяких сценах мене знімали разом із професійними танцівниками. Він сказав, щоб я впала в його руки. Я так і зробила, і все вдалося чудово. Він був дуже стильним. Знімки вийшли просто надзвичайні. Я була наче професійна танцівниця. Але виникла одна проблема. Після цього мене почали запрошувати на фотосесії, для яких треба було танцювати. Для реклами «Говер Girl мене попросила танцювати на даху будинку в туфлях на високих підборах. Я сказала їм, що не вмію танцювати. Але мені ніхто не повірив, бо всі бачили ту фотосесію в образі Марти Грем. Я ледве благала їх запросити хореографа. На щастя, до мене прислухались. Дівчина-хореограф танцювала поза камерою, а я просто повторювала її рухи. Тепер ви можете знайти безліч знімків, на яких я танцюю. Хто б міг подумати? Згодом мене запросили знятися для Happy Best в одязі в стилі хіп-хоп, щоб привабити нову категорію споживачів міленіалів. Тоді я довела, що бабусі можуть рекламувати вуличні бренди і бути стильними. Для цієї фотосесії я намагалася згадати, як танцювали зірки в серіалі «Імперія». Вийшло не надто схоже, але знімки людям сподобалися. Це було дуже весело. А ще я відкрила для себе нову сферу світу моди. Завдяки цій фотосесії нам вдалося показати, що мода не має вікових обмежень. І з цього я взяла для себе урок. Вам може бути некомфортно в новому образі. Але нехай це вас не зупиняє. Спробуйте і не дозволяйте таким дрібницям, як вік, стати вам на заваді. Розділ 21. Зімкрка Instagram. Ніколи не пізно опанувати нові технології. Я вдячна новим технологіям, іноді опанувати їх непросто, це дратує і засмучує, але вони зробили моє життя простішим і цікавішим. Те саме вам скаже вся моя родина. Ми ніколи не уникали змін, які могли полегшити нам роботу. Спростити життя і позитивно вплинути на нашу планету, і це стосується нових технологій також. З часів мого дитинства світ разюче змінився. Коли мені було вісім, я допомагала татові в його офісі. Друкувала тексти на величезній машинці, яка торохтіла і гриміла, а сторіншку в ній треба було змінювати вручну. Друкарські машинки потроху вдосконалювали. І коли мені було майже сорок, у мене з'явився текстовий процесор. Я була в захваті. Набраний текст можна було відправляти, от тільки зберігати, на жаль, ні». Доводилося роздруковувати його, а потім набирати весь знаново. Ось що тоді потрібно було робити. Щоб відрізати і вставити шматок тексту, ти вирізаєш абзаци з роздрукованих сторінок, розкладаєш гору аркушів на підлозі, потім складаєш все докупи, потрібному порядку. А відтак усе це передруковуєш. Свою першу дисертацію я передрукувала 14 разів. Тому на те, щоб здобути перший ступінь магістра, витратила 4 роки, а от на другий лише 15 місяців, тому що в мене вже був комп'ютер. Приблизно в той період, коли я переїхала до Сан-Франциско, з'явився інтернет. Як бачите, мої сини тоді працювали з найновішими досягненнями техніки. Коли вони запускали Zip 2 то часто просили мене тестувати оновлення. Якщо у мене виникали труднощі з програмою, вони робили відповідні корективи, що об могли вільно користуватися осі. Якось я роздрукувала собі маршрут, який прокрала їхня програма. Проїхавши за ним, в один кінець я виявила, що не можу повернутися назад, бо на деяких вулицях було лише односторонній рух». Потрібні були зворотні маршрути, і хлопці їх додали. Я хотіла розвивати свій бізнес, тож уклала із синами угоди. Я прочитаю працівникам їхньої компанії лекцію про здорове харчування, а вони сворять мені вебсайт. Він мав лише чотири сторінки. Думаю, я була першою серед дієтологів із власним вебсайтом. Це був чудовий спосіб рекламувати свої послуги. І я нарешті могла відпочити від розсилання листів і буклетів. Буклети доводилось регулярно передруковувати і оно. Бо інформація змінювалася. Тепер же я просто могла додати людям адресу свого сайту, де постійно була актуальна інформація З кінця 1990-х я посувала свій бізнес за допомогою сайту Саме завдяки сайту мене багато разів запрошували виступати перед публікою і у ЗМІ Приблизно 2010 року я створила ще один сайт для свого модельного портфоліо, що зібрала за 50 років роботи Соціальні мережі дуже допомогли мені в роботі. Я використовую Твіттер, щоб поширювати нові дослідження у сфері дієтології та цікаві новини. Через Твіттер я отримувала багато запрошень на заходи, присвячені здоров'ю, а я просто обожнюю говорити на цю тему. Також соціальні мережі дають змогу швидко оцінити реакцію людей. Коли я поширюю якесь дослідження у Твіттері, мої підписники швидко реагують. І я, читаючи їхні коментарі, одразу розумію, що їм подобається, чи не подобається. Що їм потрібно, а чого не потрібно. Я бачу, куди вітер біє. І намагаюся йти в тому самому напрямку. Мені здається, це просто фантастично. Після того, як я почала публікувати в інстаграмі знімки біловолосої жінки, геть не схожої на звичних моделей, ми з Джулією вирішили поїхати моїм коштом до Парижа і зробити щось ризикове. Ця поїздка була моєю ісменстицією себе. Що повинні робити час від часу. У Парижі саме тривав тиждень моди. А ми з Джулією тим часом створювали сучасні стріт-стайл-образи. Мені було 67, і мені тоді ще ніхто не запрошував на подіум. Але я робила круті знімки для свого інстаграму, фотографуючись у різних образах на вулицях Парижу. Я була вдягнена в речі перспективних дизайнерів і працювала з французьким стріт-стайл-фотографом, з яким познайомилася завдяки інстаграму». Ця інвестиція виявилася немарною. Завдяки їй переді мною відкрився шлях на подіум. Зі мною з'язалися ковергерл. І моя кардіола пішла вперед. Навіть тепер. Короли минуло вже багато років мене кличуть на фотосесії, на яких для натхнення використовують ті паризькі знімки. Але навіть якби той план не спрацював, я не вважаю, що згаяла б час. Я була щаслива, що можу фотографуватися просто так, вдягатися у гарний одяг і веселитися з новими і давніми друзями. Завдяки соціальним мережам я уклала контракт з EMG Models, стала найстаршою жінкою, що будь-коли була обличчям ковер і тепер не мушу перейматися кастингами та співбесідами». Соціальні мережі стали моєю перепусткою у світ високої моди. Один дизайнер побачив мої фото у Фейсбуці і запросив мене на прем'єру свого фільму в Лос-Анджелесі. Я взяла із собою подругу, бо ми нікого там не знали. Після того, як я опублікувала знімки з прем'єри, той дизайнер запросив мене взяти участь у модному показі. Я ніколи в житті не була на подіумі Нью-Йоркського тижня моди. Уявляєте, у 67 я вперше виступила на показі високої моди. На мені була розкішна, стріблясто-біла сукня. І попри білосніжне волосся, я була схожа на наречену. Мої друзі, що сиділи в глядацькому залі, потім казали, що під час мого виходу присутні кричали і аплодували. Усі були приємно здивовані, побачивши на подіумі жінку мого віку. Коли наприкінці шоу до глядачів вийшов дизайнер, разом із ним ішли я та ще одна модель. Я почувалася дуже особливою. Тепер побачивши справжню силу соціальних мереж, я повідомила на всіх своїх сторінках, що прибувають у Нью-Йорка. Мені написали багато фотографів і попросили про пробну фотосесію. Я нікому не відмовила. Ніколи не знаєш, гарні вийдуть фото чи ні. Але завжди варто спробувати. Вийшло кілька жахливих фотографій, але були й дуже круті, які я з радістю опублікувала, і завдяки їм отримала нові замовлення. Часто кажуть, що технології розділяють людей або роблять їх самотніми. Але я ніколи так не думала. Завдяки технологіям я заходжу нових друзів і можу більше спілкуватися з давніми. Також технології допомагають мені знаходити нових клієнтів. Я можу несподівано отримати повідомлення від друзів, які дізналися, що я приїхала в їхнє місто і ми домовляємося про зустріч. Тепер я можу спілкуватися з рідними і навіть бачити їхнє обличчя. Хоч би скільки сотень тисяч кілометрів нас не розділяло. Вражає. Просто магія якась. Я можу щовечора розмовляти через FaceTime зі своєю сестрою близнючкою. Це не просто розмовляти, а ще й бачити її. Мої онуки з Каліфорнії граються зі своїми кузенами і кузинами з Нью-Йорка і Колораду. Чудово, що завдяки технологіях вони можуть підтримувати зв'язок одне з одним. Раніше ми могли спілкуватися лише за допомогою телефонів, телеграмів, листівок, що прибували до адресата аж за 6 тижнів, і тому часто виникали непорозуміння. Коли згадую про це, то радію, що тепер у нас є значно надійніші засоби спілкування». Це правда, що опанувати нові технології буває складно. Іноді дуже болісно звикати до нового. Постійне полаїпшення, оновлення, і ось ви уже уявлення не маєте, як у всьому цьому розібратись». Ви припускаєтесь помилок. Коли інстаграм оновлюється, у мене раптом з'являється три копії відео, що ніяк не хотілося завантажитись. І мені доводиться посеред ночі все це видаляти. Іноді я просто божеволюю. Доводиться сідати і шукати в інтернеті спосіб розв'язати цю проблему. Я витрачаю море часу. Мені не все вдається я засмучуюсь. Але це не означає, що я занадто стара для нових технологій. Сподіваюся, мені вдасться наслідувати приклади моєї мами, яка опанувала комп'ютер у 94 роки, бо її руки вже тряслися так сильно, що вона не могла ні шити, ні малювати. Здатність опановувати нове не пов'язане з віком. Ви можете не вірити, але інтерни-дієтологи з Нью-Йоркського, Колумбійського та інших університетів, які проходили у мене електричні курси, казали, що я дуже просунута. Іноді про технології я знала більше, ніж вони. Технології можуть відкрити перед вами безліч нових можливостей. І це стосується не лише роботи, а й здорового способу життя, розваг і спілкування. Ви ніколи не будете за старими, щоб опановувати щось нове. Розділ 22. Усім самотнім дівчатам. Ви можете бути щасливими і в парі, і на одинці. Я даю людям багато порад, але ніколи не торкаюся взаємин між чоловіком і жінкою. Я вважаю своє життя дуже успішним, але мені не пощастило закохатися. Я ходила на побачення, і мені дуже подобалися деякі чоловіки, але я ніколи не зустрічала того, з ким хотіла прожити решту життя. Іноді я говорю, що маю лише одну пораду не слухати порад про кохання від мене, але все одно скажу, що ви можете бути щасливими і в парі, і наодинці. Якщо вам не вдається знайти свою людину, шукайте любові підтримку колі друзів, родичів та колег. Якщо ви думаєте, що шлюб це ключ до щастя, то повіріть про це зі своїми одруженими друзями. Коли я була юною, ніхто не казав мені, що неможливо бути щасливою наодинці. Хоча в 1960-х зазвичай одружувалися у 20-річному віці. Я не знала неженатих чоловіків та незаміжніх жінок. Тепер мені цікаво. Скільки з тих пар були щасливими і зберегли шлюб. Взаємні почуття це чудово. Мої батьки були щасливими разом. Мої брати і сестра-близнючка теж знайшли своє щастя. Я ж 40 років тому розлучилася. Тоді мені був 31 рік. І з того часу більше не виходила заміж. Мені казали, що я знайду кохання «Коли найменше, того чекатиму. Я найменше цього чекала все своє життя. Але кохання не знайшла. Я намагалась, але не змогла знайти чоловіка, з яким мені було б ліпше, ніж самій. Я почала ходити на побачення в 13 років. А все через мою сестру Кей. Вона познайомилася з хлопцем у танцювальній школі, де ми працювали, коли нам було 13. Оскільки батьки не дозволяли Кей гуляти з ним наодинці. Ми ходили на подвійні побачення. Той хлопець сказав, що знайти мені пару буде дуже просто. Але я рідко зустрічала хлопців, з якими мені було б цікаво. Взагалі, коли я починала зустрічатися з чоловіком, він спершу божеволів від мене, потім раптово починав поводитися стримано, потім знову божеволів, а потім знову тримався від мене осторонь. Ніколи не розуміла, чому так відбувається. Я називала такі взаємини туди-сюди, бо мені то відштовхували, то притягували. Це було боляче. Коли в 15 я почала працювати моделлю, хлопці раптом вирішили, що я надто популярна для того, щоб запрошувати мене на прогулянки суботніми вечорами. Кейта і її хлопець тягли мене з собою до авіакінотеатру. Їх це влаштовувало. Суботні вечори тоді були часом для побачень. І я завжди сумувала, якщо мене нікуди не кликали. Коли я вийшла заміж, то довго мирилася зі зрадами і жорстокістю чоловіка. Я намагалася робити все, чого він хотів. І це було жалюгідно. Коли я нарешті розірвала цей шлюб, моє життя заграло новими барвами. Незважаючи на всі фінансові труднощі, після розлучення я раптом зрозуміла, що не маю жодного уявлення про те, як поводитися на побаченнях. Мене кликали кудись, і я йшла. Якщо чоловік мене дратував або в його компанії було нудно, я більше не зустрічалася з ним. Якщо ж подобався мені, то потім обов'язково покидав мене або зраджував, частіше зраджував». Пізніше я дізнавалася, що такі чоловіки зраджували інших жінок, зокрема, своїх дружин. Вони не мали наміру змінюватися заради мене. Чоловік, з яким я була заручена в 30 з гаком, теж зраджував мені. А ще в мене було троє дітей. Тому ті, з ким я зустрічалася, мали добре до них ставитися. Більшість не цікавилася моїми дітьми і воїли, щоб їх не було поруч. Деякі чоловіки хотіли, щоб заради наших взаємин я йшла на компроміси, і я погоджувалася. В одного була компанія я ще випускала одяг, і він хотів, щоб я носила лише бавовняний трикотаж. Жоден інший одяг на мені його не влаштовував, тому я носила бавовняний трикотаж». Був такий чоловік, що вважав мене надто вишуканою, тож спеціально для нього я почала носити джинси й футболки. Усі хотіли, щоб я якось змінювалася для них, але я ніколи не просила їх змінюватися для мене. Зрештою, я вирішила. Якщо почну з кимось зустрічатися, то більше ніколи не піду на компроміс. І дотримувала свого слова». Але моє особисте життя не налагодилось. З роками мене було дедалі складніше обдурити. І втішало те, що я багато чого навчилася. Ще з підліткового віку я була магнітом для йолопів, і чомусь приваблювала їх і після 30. Після 40 я зустрічалася з кількома чудовими чоловіками. Але в мене ніколи не виникало бажання прожити решту життя з кимось із них. У 50-ті з хвостиком, коли вже жила в Нью-Йорку, я вирішила спробувати знайомитися в інтернеті. Я пообіцяла собі, що піду на 30 побачень, якщо ж усе-таки не закохаюся, то на цьому поставлю крапку. Знайти чоловіка було просто, бо я розміщувала на сайті свої модельні фото. Деякі чоловіки були мого віку, деякі на 20 років старші, а деякі на 20 років молодші. І ніхто з них не був схожий на своє фото у профілі. «Я швидко зрозуміла. Якщо йдеш на побачення в ресторан, це означає, що тобі доведеться за три години сидіти і слухати, як чоловік скаржиться на життя або розповідає лише про себе». Іноді вони ще скаржились на своїх колишніх. Жодна з цих тем мене не цікавила. Ті чоловіки навіть не знали, що в мене є діти, бо ніколи не питали про це. Вони взагалі ні про що не розпитували у мене. Я хотіла знайти того, хто з радістю зустрічав би мене після довгого і втомливого дня. Або після робочої поїздки. Невже я мріяла про щось фантастичне? Здається, що так. Вілана тоді була такса, і йоркишерський тер'єр, і в них народилося цуценя. Я подарую його тобі, сказав син. Я зателефонувала донці і налякано пробалькотіла. «Я в Нью-Йорку. Уперше за довгий час живу сама. Мені треба дбати лише про себе. Ніхто навіть не знає, що в мене є діти. Це просто чудово, і тепер Ілон хоче підкинути мені собаку. Зате в тебе зникне бажання зустрічатися з йолопами», – відповіла Тоска. «І знаєте що? Так і сталося. Скажімо, я зустрічалася із самоупевненими чоловіками» які починали мене дратувати. Я розуміла, що більше не можу терпіти цих кількагодинних скарг на життя. Тож ходила з ними лише на каву. За 30 хвилин такого побачення я казала – Мені час вигуляти собаку. Це було чудове виправдання. Коли я поверталася додому, мій пес підстрибував мало не до стелі. Тож я припинила ходити на нудні побачення, бо і так була щаслива і більше не бачила в цьому сенсу. Якщо ви хочете знайти кохання, вам доведеться ходити на побачення. Вам доведеться зустрітися з друзями своїх друзів, серед яких є підходжі для вас кандидатури». Також можете спробувати сайти з мобільного застосунку для знайомств, але домовляйтеся про зустріч у публічному місті і не розповідайте багато про себе, поки не сходите на кілька побачень з цією людиною, побачення можуть утомлювати. Та й взагалі, будувати взаємини непросто. Але це не має вас зупиняти. Собака приносить мені багато радості. Я не була такою щасливою в жодних взаєминах, але мені 71. Тож найімовірніше цей варіант поки що не для вас. Не зупиняйтеся шукати далі. Але завжди робіть те, що приносить вам радість. Якщо ви зустрічаєтеся з кимось, кого не кохаєте, але вам комфортно з цією людиною, як і з найліпшим другом – це теж непоганий варіант. Якщо поруч із цією людиною ви щасливіші, ніж на одинці, це чудовий варіант. Якщо ви нещасні, то розірвіть стосунки. Немає сенсу бути разом з тим, з ким вам погано. Люди надають такого важливого значення романтичним взаєминам. А як же дружба? У мене є друзі, з якими я познайомилася, коли мені було 11. У 40 з гаком я зустріла Джулію. Навіть цього року у мене з'явилися нові друзі. Коли ми з Джулією познайомилися, у нас обов'язково був складний період і ми обидві намагалися знайти своє місце в житті. Але ми ніколи не змагалися одна з одною на шляху до успіху, а навпаки допомагали. Частково завдяки цьому ми стали найліпшими подругами. Один із показників міцної дружби – її тривалість. Справжня дружба також повинна збагачувати обох. Якщо у вас є друзі, що применшують ваші досягнення, змушують вас сумніватися у собі, тоді не варто підтримувати зв'язок із такими людьми, кажучи вже про те, щоб дослухатися до них. Джулія каже, що ми завжди палку вболівали одна за одну. І я згодна з нею. Нам добре разом, і в нас схоже почуття гумору. Ми пунктуальні і працьовиті, ми завжди підтримуємо зв'язок. Коли в нас обох з'являється вільний час, ми подорожуємо. Мілан, Париж, Доха, Будапешт. Коли ми далеко, то спілкуємося через фейстайм. Чудово, якщо ви почуваєтеся з друзями комфортно і можете бути собою. До 21 року я жила зі своїми батьками, братами та сестрами. Потім з дітьми. Тепер я живу сама. І мені це подобається. Мене часто запрошують на дружні вечірки, на ділові вечірки. Ми з рідними нерідко обідаємо разом. Зустрічаємось у ресторані, святкуємо купівлю нового автомобіля, благодійний захід, прем'єру фільму, запуск ракети – Час від часу у мене ночують онуки і будують фортеці з ковдр та подушок. Завдяки друзям та родині я насолоджуюся життям, хоча в мене немає чоловіка. А коли випадає вільний день, я з радістю проводжу його вдома зі своїм псом, якого, до речі, звуть Дель Рей. Тепер навіть суботнього вечора я не почуваюся самотньою, моя мама завжди казала. Якщо ж чоловіком тобі гірше, ніж самій, утікає від нього. Якщо ж ти щасливіше, коли він з тобою, то підтримуй ці взаємини. З радістю повідомляємо вам, що в нас із Делі Реєм чудові стосунки. Частина 5. Здоров'я. Розділ 23. Здорове харчування робить вас щасливими. Плануйте своє харчування. Одного разу молода жінка, що брала у мене в інтерв'ю, з подивом запитала, «Ви така активна, звідки у вас скільки енергії?» У мене її і справді море. Щоб виступати, виходити на подіум, літати в різні куточки світу на зустрічі, покази і фотосесії, потрібно багато сил. Мені потрібна енергія, щоб вигулювати пса, щоб забирати своїх онуків зі школи і наглядати за ними кілька годин поспіль, а то й днів. Завдяки тому, що у мене стільки енергії, я можу швидко мислити і бути в гарному гуморі». Коли я важила понад 90 кілограмів, то на зустрічах дієтологів чи під час консультацій казала, що стала жертвою генетики. Мої батьки ніколи не були худорлявими. Я намагалася відбудуватися жартома. Радила людям харчуватися правильно і не брати мене до прикладу. Але це не давало мені впевненості, бо я розуміла, що втратила контроль. Я любила в смак поїсти. Їла все, що хотіла у будь-якій кількості. Смажену курку, картоплю фрі, бургери, морозиво, шоколад – Після цього я впадала в харчову кому, почувалася загальмованою і втомленою. Це відбувається тому, що всю енергію організм витрачає на перетравлювання їжі, тож у вас не залишається сил більше ні на що. Якщо ж ви харчуєтеся правильно, то відчуваєте приплив сил. Це завжди дивувало моїх клієнтів. Коли вони змінювали режим харчуванням, то раптом відкривали в собі запаси енергії, про які раніше не здогадувались. Також важливо не втрачати надії та з радістю зустрічати новий день. Ми повинні робити все для того, щоб зберегти здоров'я на довгі роки. Останнім часом більшість таких захворювань, як діабет, хвороба Альцгеймера і серцево-судинні недуги пов'язують з неправильним харчуванням. І якщо ви харчуватиметесь правильно – то добре почуватиметеся в будь-якому віці, а ще станете активнішими. Можливо, тепер вас нічого не турбує, але подумайте про старших членів своєї родини та їхні проблеми зі здоров'ям. Ви можете знизити ризик виникнення багатьох захворювань. Щоб зберегти тіло і розум здоровими, найліпше дотримуватися даж дієти, середземноморської дієти чи флекстеріанства – Кожна з цих дієт потребує планування. Почніть з детального опису того, як ви тепер харчуєтеся. Коли клієнти приходили до мене вперше, я докладала, розпитувала їх про режим харчування та звички – коли вони прокидаються? Що готують і що їдять? Коли хочуть перекусити? У котрій годині вони їдять? Що саме? Також я розпитувала їх про їх фізичні навантаження і роботу. На основі відповідей я могла скласти уявлення про те, як вони харчуються. Потім запитувала, чи вживають вони алкоголь, як часто, який саме та скільки. Рекомендована норма для жінок – один на південь, а для чоловіків – два. Дослідження демонструють певні позитивні ефекти відживання такої кількості алкоголю. Але якщо ви взагалі не п'єте, то це не привід починати. Деякі з моїх клієнтів помітно худли, коли дотримувалися цих рекомендацій. Тож я припускала, що раніше вони пили більше, ніж казали мені. Іноді вони розповідали, що в них буває похмілля, і скаржились на те, що це неприємно. Я ніколи не розуміла, як можна, переживши таке принаймні раз, знову випивати стільки, щоб доходило аж до похмілля. Я мало п'ю, тому не маю таких проблем. Крім усього іншого, алкоголь змушує вашу силу волі похитнутися. Принаймні в себе я це помічаю. Після мого улюбленого контелю – рому з дієтичною колою – у мене виникає непереборне бажання їсти все, що я бачу. Навряд чи в такій ситуації біля мене виявиться салат, тож найімовірніше я пошну жувати чипси, картоплю фрі та горішки, а всього цього я можу з'їсти дуже багато. Тоді мій режим харчування руйнується, як картковий будиночок. Якщо ви помічали, що через алкоголь втрачаєте силу волі, це привід обмежити його вживання. Також я запитувала клієнтів, п'ють вони чай чи каву? Скільки чашок з молоком?» Або що актуально в останні роки з рослинними замінниками? Чи без цукру, чи з підсолоджувачем? Я раджу пити на день не більше, ніж три чашки кави. Не більше, ніж три чашки чаю і не більше, ніж три банки дієтичної коли. Звичайного дня я випиваю дві чашки кави – чашку чаю і банку дієтичної коли. Людей завжди шокує те, що я замовляю собі каву з молоком і штучним підсолоджувачем. Жіночі журнали радять уникати і молока, і підсолоджувачів. Це дурниці. Дослухайтеся до науки і до свого здорового злузду. Та насолоджуйтеся кавою. Я також люблю чорний чай з молоком і підсолоджувачем. Зелений чай корисніший, бо містить більше антиоксидантів, але мені він не подобається. Ви не повинні пити корисні напої, якщо не любите їх. Існують чаї, які допомагають схуднути або позбутися безсоння. Будьте обережними. Навіть якщо вони працюють, за це відповідає не чай, а домішки, що спричиняють втрату ваги або сонливість. Люди переїдають не тільки через відчуття голоду. Я запитую своїх клієнтів, чи помічали вони, що їдять більше, коли нервують або відчувають стрес, коли їм нудно або коли вони пригнічені, самотні, щасливі чи коли перебувають у компанії. Дехто каже, що переїдає в усіх цих ситуаціях, іншим важко себе контролювати лише в деяких. Єдиним приводом їсти має бути голод. Тож я допомагаю своїм клієнтам зрештою. Щоб припинити переїдати, потрібно спершу розв'язати всі ці проблеми. Скажімо, ви багато їсте, коли відчуваєте неспокій. Чому ви непокоїтесь? Чи, можливо, вирішити проблему, яка вас тривожить? А може ви боїтеся чогось, що може статися? Іноді те, чого ми боїмося, так ніколи й не стається. Щоправда, час від часу з нами також трапляються жахливі речі, які ми не очікували і через які тривожились. Якщо ви переїдаєте через стрес на роботі, то вам доведеться вирішити, як бути далі. Якщо ви любите свою роботу, але вам погано в колективі, то як це змінити? Чи можете ви поговорити про це зі своїми колегами? Можливо, у вас є змога перевестися в інше відділення тієї самої компанії? Чи може ліпше взагалі змінити роботу? Робота має приносити щастя. Коли ви щасливі, вам легше харчуватися правильно. Коли ж вам погано, ви починаєте втішати себе печивом і кексами. Якщо з якоїсь причини ви не можете нічого змінити на роботі, вам доведеться твердо вирішити уникати всіх спокус і брати з собою здорову їжу, що лежатиме у вашій шафці та в холодильнику в офісній кухні. Якщо ви переїдаєте, бо почуваєтеся нещасливим у стосунках, а ваш партнер постійно повторює, що піде від вас, якщо ви не схуднете, вам доведеться вибирати. Але не забувайте, що проблема не завжди полягає у вашій вазі, принаймні так було в моїх ситуаціях. Я страшенно схудла, щоб задовольняти свого хлопця, але він все одно був невдоволений і зраджував мені. Тож проблема полягала не у моїй вазі, просто йому потрібне було виправдання». Ви повинні правильно харчуватися, щоб добре почуватися, а не щоб догодити комусь. Якщо пере переїдаєте або їсте некорисні продукти, коли відчуваєте в тому, зробіть так, щоб у вас завжди було на похваті здорова їжа». Коли мої троє дітей були маленькими, я взагалі не мала часу на відпочинок. Навіть писпатись не завжди вдавалося. Тоді я намагалася купувати лише здорову їжу. Щоб у моєму домі взагалі не було спокуси, я й досі так роблю. Якщо ж ви заїдаєте депресію, то повинні знайти і здолати її причину. Коли мої клієнти боролися з депресією і кладали зусиль, щоб харчуватися правильно, то почувалися впевненіше і їхній настрій поліпшувався. Однього дня вони знову могли вдягнути одяг який був на них затісний, і з радістю розповідала мені про це. Те саме стосується людей, що переїдали через відчуття самотності і нудьгу. Деякі мої клієнти навпаки – переїдали, коли почувалися щасливими. Такі люди люблять поїсти і обожнюють жирне, солоне і солодке. Що більше їжі на столі, то краще. Існує цікаве дослідження. Якщо людині з надмірною вагою дати тарілку пасти, вона з радістю з'їсть майже всю порцію.